الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين نحمد الله تعالى. سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده إله فلا مضيز له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله رسول الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فيما عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحاب الكرام الذاكر المحتضرين نسلم التسليم التام قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته واسمعوا ثم انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الذي تساء أبونا به وأرحام إن الله كان عليكم مقيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويوكر لكم ذنوبكم وما يصعي الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانسنظم نفس ما قدمت ربهم واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل ولا تكونوا في النبي نسو الله تنساه منفسهم أولئك هم القاسكون ثم أما بعد فإن أصلق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور وحلساتها وكل محبثة فدعة وكل فدعة بلاء ثم أما الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقع سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقع قراره كفر يرحوزي شنو ريشي i neka uzmišljenom koliko da nas nadate da onako kako priliči njegovoj uzmišljenosti i starošenosti. I celovati sve vamo, Sallallahu dostalo malo, ajde ih od i njegovoj i čestoj porodici i svima onima koji budu slijedili pravi put do sudnjeg dana. A zatim, braćo, mi smo već govorili poslame da je jedna od najvećih fitnijih i najveći iskušenja bolim ljudima koji hoće da idu pravim putem. To da se ispreti isprijeći sa svojom vojskom i da im miješa istinu sa lađenom. I jedna od najvećih smutnjih i najvećih iskušenja ovog umjeta jeste miješanje istine i lađe. Za odjevanje istine u laž. Kao ko kaže Allah s.a. zabranjujući tu židovima, nemojte zaodjevati istinu u laž. Nemojte istinu odjevati, odjevo laži. I predstavljati laž kao istinu, a istinu kao laž. I nemojte kriti istinu. Nemojte prikrivati istinu. Jer se laž ne može prikazati istinu dok se istina ne sakri. Pa ćemo za Allahom pomoći. Danas govorići o jednom od najraširenijih i najpoznatijih načina kako se ljudima pomiješa istina Kako se ljudi zbuljuju i kako se ostavljaju na nejasnom putu, a Allah subhanahu wa ta'ala objavio jasnu knjigu i poslao jasnog opominjača Muhajma da pojasni taj jasan pravi put koji se jasno različuje knjigu. Pa jedan od tih najračirenijih načina i danas najzasupljenijih načina jeste krivu tumačenje. Pa kad mi pozivamo ljude, vratite se Kur'anu i Sunnetom, onda to čuju novotari i čuju oni koji imaju pokvarane nije se i silje. I onda i oni počnu izvijekljivati Kur'an i Sunnetom. I oni sa svojim vibjera onda kažu Kur'an i Sunnet, pa se svi zbunjuje. I kaži, pa je li, li pozivaju Kuran i sunnetu? Šta je problem? Problem je krivo tumačenje. Pa mi, braće, da ostane zapamćeno, napominjemo, da pozivamo Kur'anu i sunnetu, ali prema razumijevanju možemne za sallamahariju sallamahariju i njegovih arsaba. Pozivamo Kur'anu i sunnetu, onako kako su ga razumili, Allah y Allahu sallallahu alejhi ve sellem yuri koji utvore snije. tako prodivom Kur'an i A ne da se Kur'an razumijeva prema nekim svojim navođenjima. Prema subjektivnom svat Odvojeno ozvijel kakvog tumačenja ili kako ga je tumačio Mohamed Salahari, kako su to shvatali, a stavljel ovog osnovnika Salahari. Zato što se mora shvatati kako su shvatali prvi vjernici? Zato što su prvi vjernici ispravno shvatali. I najmoguće je da su oni bili u zalubi i da nisu razumjeli da Mohamed Salahari nije razumijel kako se ujavljeli i da shabir i dvanullajanin budu najbolja generacija Islama, a da nisu shvatili što je objavljeno Muhammeda s.a.w. Zato se mora tako razumirati. Kur'an se mora tako shvatati. Šta danas radi? Danas, braćo, pozivaju Kur'an i sugracu međutim pod jednim krivim, izokrenutim, subjektivnim tumačenjem, tumačenjem kako bi prilagodili Kur'an i sugrac svojim strastima, svojim nekim donjavskim ciljima. Pa kaže nam kada je u krivu tumačenje dolazi ili iz neznanja, ili zbog strasti. U ovom kad kaže nam i helav, ne znači strast trbuha i strast polnog organa, ne znači to. hela, znači strast da čovjek povodi za nekim svojim mišljenjem. Uvijedenje. Znaš što on tako shvati i što mora biti tako bez općega što nema nikakvog dokaza za to. I onda on to smijedi ne može niko ništa nam objaviti. Pa neka sredoglavost da nešto se njegu pričini držanje do nekog svog shvatanje mišljenja bez držana na dokaz. Pa onda ljudi danas kaže jednom taj manjima nula neki od njih znajuša istinu ali ta istina i oni je da odgovara i ono će važno. I onda Koran i Sundat da bi potvrdili tu svoju vaš. I to je jedna kategorija, druga kategorija ne zna istinu. onda tumači po svom nahođenju kako su oni, svata, kako svati napravili pogled, to oni opet odreće u zavod. Ima oni koji ne znaju istinu i nakon i pogledi učeni, nešto učili, ali to odgovara nekim njihovim tako nekim njihovim ciljevima, pa im se sve poklopi i onda idu za njih pute. Svi ovi skreću sa pravog puta i odlaze sa pravog puta. Na pravom putu su samo oni koji priglataju Koran onako kako ga priglataju na sami i tako ga razumiju i te. Pa kaže jednom danas ljudi, pa njegovo vrijeme, prvo, on sve svi što on hoće, pa onda traži dokaz, znači on. je prvo nešto srst zamislio. Šta on hoće, kako on hoće. Kako on hoće da se njemu, da njemu islam taj koji bi on slijedio. Izgleda on ga tako zamisli, a onda traži, ima nije nikakvog dokaza da to tako bude. A kaže oni koji slijede pravi put. Oni nemaju svog pišljenja dok ne pročitaju dokaz. Pa onda se povode za dokazim. Pa je pokornost Allahu da se pokoriš Kur'anu, ali je pokornost Allahu da ti Kur'an i sunet upokoriš srti. I da naviraš i Kur'an i sunet da ide kako ti ručeš. To nije izgledat Allahu srtu. Tako govori Ibnu Kajim, pa kazi, najveći musivezi i najveća fikna i najgore stvari su se ovo ovom umetu desile zbog pogrešnog tumačenja i dokrenu su u tumačenju. Pa kaže, su prijašnji umeti ostavili iz put svojih dozvanika osim zbog pogrešnog tumačenja? Da li su se u ovom pomestu desile citne ubistva? Da se ohalarivala krv ljudi, krv muslimana osim zbog pogrešnog tumačenja? A prva sekta koja se pojavila, Haridije, pojavili su se zbog pogrešnog tumačenja. Pa uvo ono pogrešno to nek dobro ostanemo u našoj kad neko starije prednastva stane nam sumađa. Da je to sve svi zavljeno. Jer šta je bilo sa Panigijanom? Prvi od njih je vidio Resulasa Olaji sve nam kako dijeli raznih plijen. Pa mu se to nije svidio. Pa mu se učinilo to nepraveni. Pa je rekao Allaho, gospodinu, se olaji pravena. budi Vidim, i on rekuo, Allaho poslanih sallaha je sena budi nepravedan, nebodi pravedan. Šta je to značilo? Da je Allah poslanih sallaha je nepravedan. Svoda njegovom subjektivnom mišljenju i pojmanju. Pa Allaho poslanih sallaha je sena kaže, ja sam povjerit kod gospodara Arša. I on mi je povjerio objav svim ljudima i biljima, a vi mi ne vjeruje. Pa ko Allah i ko koji prave dan koji E tako imamo i dan danas u našem satoviju. što se ne učini i odvjetlom ti si nepravedan i ne možeš nikakve pravde više dokaziti. Zašto? Zato što sam uklapao njegovu spravstvu. Zato što je on zamislio. Na uklapamo se i onda ne ima više pravde osim da je pravo ono što on zamislio. Pa kaže, šta, kakav je refekat krivog tomražnja? Kaže, to je kao kad bi jedan djekar izmislio ili formulisao neki recept za lijek. Pa napisao taj recept. Lijek za tu i tu bolest treba dodati ovoga, ovoga, ovoga, ovoga i napravi recept. A onda ljudi taj lijek koristili lijek. A onda poslije neka dođe drugi doktor pa kaže... Hoće da napravi šta je liha, kaže ovaj ljubi što prvi sovi njih mislio na nego mislio nešto drugo i promijeni sastav liha. I ljudi ga počnu koristiti kao nema više onog prvog uvijeketa. Počnu se razbolijerati. Kad treći vidi da se ljudi počne razbolijerati, kaže, ne, nije ovu mislio onaj prvi na ovu, nego je mislio nešto drugo kao da uvasi neki dru, drugi sastav. Pa se ljudi inače počnu razbolijerati. Pa četvrti dođe, i neki drugi, nije kaže ono mislio, onaj, nego mislio nešto drugu. Pa ne praviš tako, to se lako, pa opet izmijeni, pa se još više ljudi vazboljevaju. I još gore ovaj lijek izgubi svoj jaznakar. I na kraju, posto lijeka praktično naopame ništa i nema Kad svi umiješaju svoje mišljenje i svoje recepce i svoje intervencije ubase tu, na kraju ostate ljudi bez lijeka. Ne radi se o njepetu. Tekali steka mi oni koji pogrešno tumače u vjeri. Na taj ona, znači, na ljudenostavlja tako izokrenu, dokremu će pogrešno protumačena nikako djekte na duljenom stavu. Kaže imam šafi bi, rahimehullah ta'ala, koji je ovo ajet sure Ar-Raḥmān. Inna al-manzilina fi kulubi zayyun fayatba'una ma tashabaha in. Iz tibar al-tisma wa intira' al-ta'wil što se tiče onim u činim srcima je za koji su već za stranju, oni su vijedije Kurana Korana ono što je nejasno. Želeći pismu i želeći pogrešno tuma, tumaže. Kaže, na osnovu ovog krajeta, kaže, mam šatim, dva su temelja za pravi kut i krivu. Temelj za pravi kut je u ovom krajetu većim i tajni kribo puta jugo bajzetin. A to su temen pravo puta jesu prvi div, oni koje je Allah subhanahu davala ovdje spomije Bog, a su posli oni koji kate korate kuma te layli yekuluna ala al A to su oni koji su stamen djuki temeri u svom znanju. Tevero znaju, znaju nije ne površno znanje, imaju temeljno znanje. Pa kaže, oni koji imaju temeljno znanje, šta je njihova osobina? Njihova osobina, obzirom da ova srna kraja kaže, oni u čijim srcima je boli, u čijim srcima je zastrana, koji su već zastranili, da oni slijede nejasne arete. oni što je ta znanje, temeljno, oni slijede jasne arete. Pa moram navjeti jedan primjer, je se može malo uzvuziti, da shvatite. Kaže, ova ono španel kajal oko Anu kad govori o kad je došao samo iz zatvora kod ovog kralja vladara, pa onaj vladar kaže, i više kad je ona ono već a mi ti danas danas opunemoćem i ovlašten Kad je taj vladar dao da rizi rizica i plodolima koji će se zato što se ga su pospje suša. Kažu neki danas, vidi Jusuf, ko dovolj vladara, bio ministar i nije sudio po Allahovom zakonu. I slijede ovu situaciju nejasno. Pa šta rade ovih znane Oni slijede jasni A jasni aje ti samu stranicu prije kad uzmeš muzak i jasni aje ti kaže Jusuf, oni svojim drugovima u si kaže šta? I je sud i zakon i predsuda prikada samo Allahom. Amala Allah naredio je da ne obožavate i najvađe činite nikom osim Allahom. Pa vidi, ovo jasan ares. I umjesto ovog jasno aresa koji je također govodi uspali i se, a, oni se zdravili za jednu nejasnu situaciju. Pa šta rade ovih čini temeljno? Ovu nejasnu situaciju gdje se njima čini da juču nije sudio kako je Allah naredio. Vraćaj na ovu jasne ajete gdje just ali i se nam kaže sud pripada samo Allahom. Zakon i presuda pripada samo Allahom. Pa kako je moguće da just se nam čas to kaže a poslije toga tako da ne radi. E tako oni će znanje temeljno slijede i ovo što im sučiti i nejasni vrate i prosumati čine. Oni Onim jasnim ajacima koji govore o toj temi. oni jasni ajacima. A ako ne mogu nikako da izvrata i pomire sa jasnim ajacima, onda se pomire i kažu mi ovo privata molim od Allaha, ali mi to nismo razumijeli. Anad nabi, kao anad nabi, kažu mi ovo vjerujemo, kurdo mi ne interakti na sve to od Allaha. E ovo je dio i ovo je Da se svijedi ono što je jasno, a ono što se učili nejasno, da vrati ono što je jasno. Uklopi u ono što ti je jasno. Ne može biti drugačiji. <gled> pa će biti sve jasno. A drugi krivi put su ovi u čijim srcima je zemljiv skresan. Oni su skrenuli. Pa sad sad da opravdaju to što su skrenuli. Pa oni Ne nejasne. Jasne. Nedorečene stvari slijede. A jasne ostavljaju i suprostavljaju kuram, jedan drugom. Suprostavljaju, a je se jedni drugima, kao da je Allah sana sana objavio knjigu u kojoj je prostorijesnost, na jednom, jednom ajacu se kaže ovako, na drugo, onako. Ne može mora biti sve složeno i sve u skladu u Allahovi knjigu. Jer Allah sana sana sana je tako objavio. La u mi ne i mi znaji da ležete da je od nekom drugog mimo Allaha, u Allahove knjizi bi našli brojna, brojne prostorječnosti. Šta to znači da u Allahove knjizi ne ima prostorječnosti? i prva rečenica u Allahovoj knjizi, izgleda te, ona da, a je knjiga u kojoj ne ima nikakve sumčavost i sumnje, nejasnoće, odnosno protu proturječnosti nikakve. Sve je usklađeno i sve je istina u Allahovoj knjizi trade ovi drugi koji su završiti, jer njihova glavna osobina da tragi. prvo se odluče za nešto, a onda traži ima mi vi kad duke da dokažu da je to pravo, što su se oni krivo zvučili. I onda svoj strastno želje da udovolje, ali kako da opet to dokažu Kuranu da je ispravno ono što ne radi, što je najveća pozova. Jer ne kad radi nešto ne ispravo, i svi ljudi vide da je neispravno. I on sam zna da je neispravno. To je manje opasno. I da lako manje opasno. Neoparadnjivo manje opasno od onoga koji radi krivo a kaže je ovaj pravo. Vako treba se i drugi je pozivano da tako raditi. E to je najopasnije, najviše bit. I to je njihova osoba koji sposobiraju. Prvo, da su oni skrenuli, a drugo, da slijene te nejasne stvari. Nejasne stvari. Pa kaže razdručno vanje, kad vidite ljude da slijene, nejasne ajefe, to su oni koje je Allah spomenuo u ovom ajetu, pa ih se pričuvajte. Hadith vidjeđi, ima u bari muslimi budalu, i hadith je sad i veći takve suni. Pričuvajte se. Što? Zato što su ne najveća pitna. Zato što su ne najveća smutna. Pričuvajte se Zato Allah sama zara kaže u živenima, kad govori o njima, Wa in minhum fareeqan yalhunna al-lisana wa bil-kitabi lihtasibu min al-kitabi wa huwa min al-kida wa yakuluna huwa min 'indillah wa ima skupina koji svoje jezike Allah odnosno i zaključi svojim ježi sima Allahovu knjigu i onda kažu ovaj Allahova knjiga a to ne Allahova knjiga i kažu ovaj od Allaha a to ne od Allaha i na Allaha zvěstno znaju da to ne je. E tako su radu. Tako su Tako ima. Sob, Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wa i swoim sabrami. vi ste najslici ljudi. i de vashtim topama a jeste i predestiti riječi, ne, mo, ne mogu ajete i iz s Ali mogu šta? Protumačiti ih pogrešnosti, protumačiti ih kako njima baš i pokušat da izokrijem kur'ansko značaj. I uzdobne se u veliko trudim. Kaže se iz kutu u tepsiru ovog prethodnog rajca koji sam učio iz sure Haveli Mlan, kaže ovo Allah s nama treba da govore. <laughs> šta se desilo tih ovih ljudima kako oni kažu ljudi imamo dvijeri. Ljudima od vjera jednako se ovdje misli. Misli se na njih ovih o tako učenim ljudima. Šta se kaže događa sa njim ovih učenim ljudima? Prilaze se u ratu i onda ga izokreću, brišu, mijenjaju, pokušavaju prilagoditi nekih svojim interesima i trenutačnim, sitnim siderima. Pa kaže svi skutu, ovo što Allah govori o židovima, mi danas dobro i jasno vidimo u ovom umdanju. ljudi koji su od i za koji narod misli da su od vjeri prilaze Allahovoj knjizi. I šta god im se svidi, i šta god hoći od unjavka i šta god hoći od svojih trasti onda traži po Kur'anu po hadisu ima i gdje išta slično da bi se to moglo opravdati i dokazati i zabude to istina. Zato što znaju da većina onih koji slušaju mi su shvatili suštinu ove I već oni koji slušaju ne razumiju našto upućuju ti kuranski rajci koji oni želiju da dokadaju zavrdu. Zamislite to u Da se uzme riječ istine i da se njom pokuša opravdati laž. Da su uzme kuranski i da se njime pokuša opravdati zavrdu. A kuran objavlje Začne? Za stravni put. A mi sad u mi koristi korana da, da ljudi da vedu put. Nema da će i pozvali. Zato sam zapomenuo u prošloj puti. Pozvala i kako je Allah kaznio židove koji su basali mrežni u slijetak, a vadili u nedalju da bi subocom se upetljali u njerove mrežne. U majmune ne pretvorio. Nije ih u majmune pretvorio za sve druge grijeve. Ni za jedan drugi grije. A jeli su i kamatu. I otimali, i pljaškali, i varali, i lagali. Sve su radili drugi grije. Ni za jedan drugi grije. I izvinaločili. Sve su radili drugo. Ali nije ni za jedan drugi grije. Jel da, tako kad me ko zauvoda poka da laž I laži u metodu pozna u prikranju Da svoje svoje opravljaju s ide se vratom. da nismo mi trekao što mi se vrati. E tako se danas pokazali. Ko Jakovi kaže, te iskutom, danas te vidimo na strane. Pa nas Allah upozorava. Nas nas upozorava. Od ovog tankog leda da se na njemu ne okliznemo. Jer šta je Allah uradio sa židovima, kad su to uradili? Oduzeo im je eman, emane vođenja svih ljudi. Rukovodjenja svim ljudima. Oduze im je to. Pa je učinio umjesto kako je prije vi učinio. Ja sam vas uzbio i za svih drugih naroda, i za svih drugih svjetova, koga, je Allah bio počasti za svih drugih svjetova, nakon što im je sve se počas ukazalo, kad su oni hajen i počeli da krivi put prikazuje pravi onda je Alba Soldom. Pa je učinio od katli od El Mabbub Yari. Od onih na koji se onda braći se Pa su oni narod koji Allah proklao. Oni su danas proklao narod nakon što su bili počašćeni narod. Pa Allah je ovaj opet počastio. Počastio ga Kur'anom. Počastio ga Najlakšom savršenom vjerom, najlakšim putem do dženeta. Ovaj izmet je Allah počastio samršen, najboljim šerijatom, savršenim zakonom, lakom vjerom, prirodnom vjerom. Pa ako ovaj izmet bude postupo koži Allah s dana strana će i odužiti da budu u vođe. Pa šta je Allah u rani? Zašto pogledaj analizirati istoriju? zar je emelijski hrana s propovostim, radi toga što su emelijski kadije i studije i vladar, počeli iskrivljavati i krivo tumačiti vjeru. Pa je oma unikir i došli su abasije. Kad su abasije propali? Onda abasijski hrana se onda kad su dali podršku šijama i moštezilama, zavutali zeptama, pa je Allah dao mongole da uđu u Bahtadi za četere zana, pobiju milijon i po ljudi. Milijon i ljudi. Za četere zana. Pa sve strane sa zemljom. Ali nije Allah dao da propati tim. Pa Allah dao Osmanlije. Pa dok su Osmanlije pravo govorili, Allah stano sada je dao carstvo od peša do do nakraja Perzije. Međutim, kad su počeni krivo govoriti iz okresa Kur'an i što je Allah dao? Gdje su danas? Gdje su smalili danas? Jesu oni danas bazali židovci? Jer oni danas se uzvaraju u vreću. Molim vam vas, ne primitim prim, a sam kod vas, to bih kažem, ne, niste bi. i pogledajte kako Allah stvario na sva tim ko tako kret i na najcitnije njivo pogledajte kako je Allah sam tada počastio neke ljude koranom i vjerom islamom pa su u džavnjama pa klanjaju al pa držaju kustite ali kad počnu krivo govoriti Allah je ponijed pa i taj narod omograđa, ali Allah će da se drugi drugi. Takže Allah s.a. m.u. Muhammeda. Wa in tako Allah. Yastir zil kalme Ako se viju biti ne Allah ne istrišta na što Ali ako se viju biti ne On će razamijeniti drugim drugima. Koji on da neće biti kalbi. Allah molim da nas ne zamijeniti drugim drugim drugim. Amen. Allah vam da nas sačuva od krivog tumađenja i puta židovskoga. Allah vam molim da nas učine od onih koji se neće spoboditi za ličnim strastima i prođeljima, nego će se spoboditi za Koranom i sundatom Olovo poslanih da nas učine od onih koji će se pokoriti, a ne od onih koji će tračiti opravdanja za svoje zdravode Amen. i za svoje pogledne poslije. Allah vam da nas sačuva grijeha, harama da nas sačuva shirka i kupra, da nas uči na pravom putu da nas sačuva od novostanije i od novostana da nas sačuva od takvih zabavi nas učini u isti iz Izraela i Palestine Allahu omni da nas u džennetu odi spas od jehennema Allahu radi da nas u da nas u džennetu odi spas od jehennema Allahu omni Allah molim da nam griju obrosti samotaj sakri, um. da prijeđe preko ružnih postupaka na naših. Um. Allah molim da nam iliški od onih um. i tih kvačvine, koji se brzo vraćaju kad postavno ih pogriješe, koji se brzo kaju kad pogriješe. Allah molim da nam su ženda trojde sva Allah molim da nam sučujesti na, um. na istini. Allah molim da nam sučujesti na istini. Allah molim da nam sučujesti Allah nam olim da, da nas tashu od razloga da nas tashu od razloga Za da sva smarna dela u srpskom saboru, i Allah haromali da nas u dana pravić poslednje nam. Polegla su ana tala vidiji naše vojske. Polegla su ana tala vidiji u lesnike. Polegla su ana naše vojske. Polegla su ana naše da pomognu družiti da vratite svoje. Do pute dubrice. Molim vas Hamatara da uputi narod Kalesije, molim las vas Hamatara da uputi narode Bosne, da uputi naroda Balkana, molim vas Hamatara da budemo sebebom upute, molim vas Hamatara, da ovaj zemak i ovaj nesik bude svesionik upute, da bude svioniji kupute, da bude svjetioni uputi ovom narodu, da ovaj narod prepozna pravi put i da nas ovaj narod podrži na pravom putu, i da nas bude podrška na pravom putu, molim las vas Hamatara da pasujemy z gwiazdy spasu jehenema Allah subhanahu wa ta'ala zabajemu i na poczęstowanie kraju Allaha slawimo i